Ekonomia solas, ustegun egun guziz bezala, eta gure aditua, hor dugu hartza imendiburu egunon? Egunon. E, ekonomia frantzian gehien bat aipatuko dugu, eta ekonomiak obekidoala diote ekonomiak, ekonominala hariek, askundea obetzen baita, bez zer diote aurrik kuspen horiek? Aurrik hori da, egin duzun bezala, aurrik kuspenak dira momentuz, baina denak iduriz zentzu berdinean joten dira. Erraten dute aurten goz, pero dela azkunde, euneko biko azkunde bat. Horein arte izan dugunarekin e, e, bon, obe, obea da. Eta bon, aurrik uspenak diak, asun behar da aurrekin, baino nalere badria elementuak hori e, e, pentsatzeko ala gertatuko dela. Zek e, eragindu e, azkundea hobiki zaiteko. Badia elementuainit, zelenik da, bon, e, biztan da petroloaren apaltzea, ilabete gutitan bere balorearen erdiak aldu du. Eta horrek, konkretukia gana du, eh, ukdenek badugurera erosmen-almen handiago bat. Eta bon, horrek, eh, bagne eskaria sustatzen du. Eh, bestalde, defiziten, estatu mailan, eh, defiziten mugrizketa, helburu bezala mantentzen bada ere, eh, EPE-ak malgutu dira Europa mailan. Eta horrek, ergan nahi du, konkretukia, austeritatea izango dela ere, baino, Utiago, eh? zain gogorra izanen, eta horrek, hauspo eh, pizkat ematen dugu, aire pizkat ematen dio barne ekonomiari. Zorrak erosiko zituela Europak, zorguziak edo parte bat nola da? Hor? Eh, ez, probleme da, Europak eh, finkatu ditu elburu batzuk, defizitak errespetatzeko, uneko hiru famatu horiek, eta frantzienka kasuan horrein dik gibelatu da 2006 arte, eta horrek eran nahi du, aire pizkat ematen zailola barne ekonomiari elburu eh, el horretarri batzeko eta auzteri eta arte politikak mantentzen bat dira ere, ez dira ingo horak izanen, eta horrek eran nahi du ekonomari aire pixka ematen zailola. Euroaren balioa elek dela? Bai, hori bon, gehien bat da eta herren da enpresak direla irabazle, bon, urte hona horrik ikusten dela enpresentzat 2008an, ha, ha, orokorki, eh, beti ere, eta beti kasu konkretuak, benon, Urte hona, espero da, bon, lehenik eta baina, hastian aipatu dugu petroleren behititzea, hon. horrek ergan nahi du enpresen marzako betzen ari direla. E, interes tasak apalak dira ere momentuntan, horrek ergan nahi du kredituak iten aldirela baldintza honetan, edo gaur egun diren kredituak ere behiz negoziatzen aldirela e, interes gutiako pakatzeko. Eta e, aipatu dugu ere edo azken aldian, euroa e, balioa ainitza apaldu da, eta horrek kanpoko esportazioak e, sustatzen ditu horrek egan nahi du, bat ez er industria ondinkasuan, esportatzeko aukerak hainitze e, oberak direla, e, lehiak oktasuna irabazile dira alde oktatik, eta horrek Eh, horrek denak iten du azken finean, eh, horrik uspenak honek eh, direla. Epe laburian eh, ikusten da pixka bat, eh? Pet -pet petrolioaren prezioa apaltzen, baina aipatu ginuen janik eta zuzuk ergan azinuen, ala ere hori joiten iten dela pixka transizio energitikoaren kontra? Bon, kontra edo alde ikusten alda eren eh, ekonomia kristian delarik erik, zaila die eh, eh, eh, estrukturasko eh, reformak aintzinatera matea gauzak, Aire pizkat badelarik ordoan da momentua ber bada eh, eh, sakoneko reformak edo aldaketak egiteko. Eh, egia da, ba, bon, ekonomia ek izan denda 2015an aire piskat, bainoan eh, ekonomia hori kusten dugu bizikilotu dela edo dependentea dela petroloaren presio hori. Eta bera da momentua ere etorkizuniko inbertsua egiteko, dependentzia hori epizkata ahultzeko, eh, industriaren kasuan ere industria behitzeko, zelini Frantzia Bailan industria zarkitua behelditzen ari da. Eta erratenuen ez dela behiona, baina berba behiona da ere eh, eh, momentua delako olako, aldaketak egiteko. Eta irabazlea errandu zuen presak, eh? Bai, bon, e, baina, zerbait argi gelditzen bada azken hilabetetako bilakaera horrekin da, e, jadanik aipatu ginuna eta Frantzian barne eskariak baduela garantzia handia. Eta nik uste dut gobernuak autu duela, eskaintza laguntzea erabaki du ez dut eranen bortsaz gauza txarra denik, baino, Horrein go, gehtakariak erakusten dute, frantzian eskariak tiratzen dula ekonomia intzina, eta ez da horrein ahte egiten autua. Ahtzaimendi buru milesker. Bai, pasagun